сте организирали и служебното правителство честни избори. Съмнение в това хвърли подадената в среда оставка заместник министрът на електронното управление Благовест Кирилов с мотива, че конкурса за съвет на директорите на информационно обслужване е непрозрачен. Фактите. На конкурса се явяват 9 души. На сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол намираме списъците на явилите се в писмената процедура и на допуснатите до устната процедура. Същите 9 човека, от които след това са номинирани 5 за двете свободни позиции в борда на информационно обслужване. И за двете позиции на първо място е номиниран Владимир Данилов. Но в крайна сметка в борда влизат номинираните на второ и на трето място, а не номинираният и на двете позиции Данилов, за които медиите припомнят, че е бивш заместник мед на Столична община по дигитализацията, бил е шеф на фонда на фондовете, от IT-бранше, но не е член на ГЕРБ. Това напомнят медиите. Не е ясно защо неговата кандидатура е отхвърлена, въпреки че печели конкурса. Е най-често срещания коментар. Затова сега се надявам да хвърлим повече яснота върху тази процедура. Добър ден на служебния министр на електронното управление Георги Тодоров. Добър ден на вашите слушатели. Да кажа, че сте човек с много дълъг опит. Държавната администрация, държавните фирми, включително в информационно обслужване. И а, нека да започнем от там. БСП каза, че ще сезира прокуратурата за евентуална, цитирам, готвана подмяна на вода. Край на цитата. Праща сигнал и до ОССЕ и до ПСС за недопустима намеса на служебното правителство в изборите, насрочени за 2 април. И за да не остават съмнения в този сюжет с избора на двама членове на съвета на директорите на информационно обслужване. Повод е посочен като повод за подадената оставка от заместник министъра Кажете ни всъщност, защо избирате хората посочени на второ и на трето място и за двете позиции, а не първият посочен за тази процедура, която е извършена? Конкурса за избор, за, за избор на номинации за независими членове на съвета на директорите поведен съобразно правилата на Закона за публичните предприятия от независим орган, който независим орган е предложил на общото събрание пет номинации. И на база на тези пет номинации и на база анализ на концепциите, представени от тези петима номинирани, преценката за съответствие на тяхната визия за управление и развитие на информационно обслужване. Със, разбира се, това трябва да бъде в кореспонденция с поставените от Министерство приоритети, проистичащи от нормативната уредба. И едва след това е преценено кой от кандидатите най-добре се е справил. А, това, е, това е ваша че... преценка по процедура. Вие сте човека, който може да е направи и казвате, че тя е на базата на концепциите им и на базата на приоритетите изобщо на електронното управление в в, вашия, в, в, в Министерството на електронното управление. Но един от въпросите, който поставят, пак ще кажа, много от медиите и извеждат а, детайли, е това, че а, хората класирани на второ и на трето място в тази процедура, а, не се знае много за тях, освен а, факта, че а, едната кандидатура става дума за съпругата на а, прокурор от Върховната касационна прокуратура. Какъв е техният професионален опит в областта на а, информационните технологии? Всички, както добре си подготвили информация по отношение на един от кандидатите, така е била налична и публично известна и предварително оповестена информация за останалите номинирани и в последствие избрани кандидати като членове на съвета на директорите. И двете дами са притежават достатъчно дългодишен управленски опит, така че Техните разработки от друга страна по отношение на концепциите най-задълбочена степен криват а, а, очакванията от нашето министерство. Така че нямам никакво съмнение по отношение на техни избори и по отношение техния техни професионализъм. Така че по никакъв начин да не се управлява по най-добрия възможен начин като добър търговец това дружество. Казвате, че а, този избор не може да хвърли съмнение в изборния процес резултатите от този конкурс и вашият избор на а, двете имена, които влизат в съвета на директорите на информационно обслужване. Но нека да ви попитам по-общо, господин министър, къде виждате най-сериозните предизвикателства и рискове за предстоящите предсрочни парламентарни избори? Вчера председателката на Обществения съвет към ЦИК, Цветалина Пенева, каза в предаването Нещо повече на Хоризонт, че а, се очаква дълъг ден заради връщането на хартиените бюлетини и за това така с известно намигане откъде според вас ще дойдат най-големите предизвикателства от машините или от хората или от камерите за видео наблюдение, защото и това а, е към вашите задължения. Разбира се, предизвикателства винаги ще има, като при всеки избор, но смея да твърдят, че нашия екип в Министерство, едно с другите държавни структури, като Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи. Имаме достатъчно много познание и опит, така че по никакъв начин не следват хората да се преценяват, че изборите няма да бъдат прозрачни или пък несигурни или пък нечестни. Ще създадем такива условия в сроковете определени в Изборния кодекс и съобразно правилата на ЦИК, така че хората да бъдат спокойни. Предизвикателство е новото, което беше гласувано от народните представители по отношение на видеонаблюдението и видеозаснемането. Но и с това предизвикателство ще се справим в рамките на закона и в рамките на оставащите 45 дни до изборите. Това означава ли, че ще ви стигнат дните до изборите да осигурите интернет, примерно, на всички места, както и камери, както и устройства, защото според законодателя трябва да се осигури онлайн стриминг от броенето на бюлетините, т.е. всички да можем да виждаме как се броят бюлетините в реално време. Така е, това е предизвикателство. Близо 12 000 секциите в страната повече от 45% от а, тези 12 хиляди се намират извън учебни заведения. Така че това предизвикателство вече на е провели експертни срещи с доставщици на интернет, а, с а, телеком операторите, Така че търсим възможно най-доброто техническо решение и разбира се най-сигурното. И съответно, ако може да постигнем най-добрата минимална цена, така че да не тежи прекалено много на държавния бюджета осигуряването на този целият процес. Това означава но има, ли? Някъде, да. но има някъде места, които няма интернет покрити, което не може да бъде осигурено. Представили сме на големите телеком оператори административните адреси на секционните избирателни комисии, така че да може да имаме точна представа къде и доколко не се покрива от интернет а, определена секция. Това са сериозни неща. 12 000 секции. На практика, какво означава, прави ли някои сметка, колко хиляди камери ще са необходими? навсякъде ли има подсигуряване, с, включително с устройства, свързани с интернет? Пак? Ние си представяме, че във всяка една избирателна а, комисия ще бъде разположено едно такова техническо записващо устройство. И не само си го представим и работим в този порядок, защото смятаме, че едно техническо устройство ще може да осигури, така както очаква законодателя, и звук и картина по отношение на действията и правилното препрояване и отчитане на всеки един подаден вод. А ще ви стигне ли времето, ако те първо ще се прави сметката за тези разходи и ще се възлага фактически на външни изпълнители, на фирми, компании, телекоми, включително осигуряването на ето това едно изискване, въведено с промените в закона? Ще ни стигне времето, ние ще изпълним закона, така че на 2 април след проключване на изборния ден, ще могат а, гражданите и всеки, което заинтересовано от този процес да наблюдава работата на съответната секционна избирателна комисия. Господин министър, а нещо друго, сериозна разлика, вероятно, ще има от предишните избори през октомври 2022, не само по отношение на дължината на изборната нощ. Нещо, което сигурно обезпокои членовете на секционните избирателни комисии, а, преди се брояха а, машинните протоколи, взимаха се данните от там. А, тогава се питахме дали, а, дали машините са сигурни, а пък партиите създаваха шум около така наречения изходен код. Помните това, нали? Очаквате ли да има сега отново партии, които няма да са разбрали нещо за изходния код на машините? Или всички ще залагат... Именно и баш на броянето на хартия и на ръка. Задавахте ми няколко въпроса, които са супер интересни и супер важни за всеки един възподавател и както и за всеки един от чиновете на съответната избирателна комисия. Да, най-вероятно няма да може да приключи работата на секционната избирателна комисия толкова скоростно, колкото беше през октомври месец. Но не няма да бъде удължена до безкрайност тази работа. Не няма да има безсънни нощи за а, всички тези членове на секционни избирателни комисии. А, от друга страна, искам да ви кажа, че всички публични действия, които направим през октомври месец, ще ги направим и през а, този избор. Всеки един процес да бъде канен неправителствени организации, представители на политически партии, така че да могат да бъдат убедени обществеността и политическите партии в всеки един етап, който ние следва да, да извършим съобразно изборния кодекс. Нещо като Обществен консултативен съвет по целия изборен процес и специално неговите информационно-технологични измерения? Така? Ами, имайте предвид, че при нас е създаден такъв обществен съвет, в който вшлинуват и присъстват представители на бизнеса, всички биз, бизнес-организации, така че ние през следващата седмица имаме насрочно заседание поредно. Вече може би пето, шесто, ако не се лъжа, с а, представители, така че и с тях ще обсъдим всяко едно действие, което следва да извършим по закон. Вече сме направили срещи с а, Български институт по метрология, Постоянно комуникация сме с, с вице-премиер Денержия в отношение на координацията на всичките ни действия, така че не, не виждам никакво съмнение, което да прозира по отношение на несигурността или пък непрозрачност на действията ни. А, обиден или а, на тъженство от подадената оставка, оставахме впечатлението, че работите добре с заместник министър Благовест Кирило. Това е минало. Предизвикателството е да проведем изворите честно прозрачно и сигурно за гражданите. Това е основната задача на целия кабинет. Място за чувства като обиден. Няма. След последните две сериозни хакерски атаки срещу БНР през декември миналата година и срещу Агенцията по заедостта от януари тази година, каква е готовността да предотвратите хакерски DDoS атаки към сайтове? Ние помним такива срещу сайта на ЦИК, сайта на Грао. Така е. Очаква се повишаване на интереса с приближаване на а, датата 2 април на интереса у потенциални хакери. Взимаме и превентивни мерки. Работим добра комуникация с ДАНС и с ГДБОП. Така че надявам се всичко да мине възможно най-безшумно по отношение тези хакерски атаки. И да няма засегнати сайтове или пък злоумишлени действия по отношение на информация на бизнес-организации или пък Бешумно, предполагам, не в смисъл да се покрият, ако имат такива атаки, а да не се случат. Напротив, а, никога не съм се крил. Трябва да се говори, да се информират гражданите, обществото, да се обясняват, така че да може да се създаде това усещане от тях. Че действията, които прави държавата са именно в техния интерес. И последно на вас, като министр на електронното управление, как ви звучи искането на възраждане от един IP-адрес, едно заявление за гласуване в чужбина? Ще цитирам и Цветозар Томов. Какво правим, ако в едно семейство има, да речем, двама или трима гласоподаватели, да си търсят друг IP-адрес или да подават заявление от а, а, свободен Wi-Fi от а, кафене, например? Всичко когато го изчистиме, ще го съда до знанието на, на обществеността, дали през вашия ефир, който безкрайно уважавам, или през друга медия, така че ще бъде ясно и комуникирано, както и с СИК, така и с другите андежирни структури в държавата. Благодаря Ви, Георги Тодоров, служебен министр на електронното управление. Няма основания за съмнение в изборния процес, каза той в отговор на сюжета свързан с оставката от заместник министра Благовест Кирилов. Той подаде оставка знак на несъгласие с обявяването на резултатите от избора, проведен за съвет на директорите на информационно обслужване АД една от ключовите компании, които са важни в хода на изборния процес.